«Місце має стверджувати становище людини», – Кріпак подумав хвилину. «Може, і не тільки це». «Може», – повторив Віктор, зрозумівши, що він спитав дуже просте щось, а воно виявилося складним, коли далі розпитувати дядька Андрія. «Треба вчитися. Не дарма наполягає мати», – подумав Віктор. На вулиці зустрічалися хлопчаки в гімназичній формі. Віктор теж приїхав у формі, яку одержав ще у Москві. Він став учнем третього класу першого періоду. Всього ж у гімназії було три періоди, по три роки навчання, що дорівнювала університетській освіті. Гімназія знаходилася за річкою. До закладу вела гімназична вулиця, вимощена бруком. Будинок навчального закладу сподобався Вікторові. Щодо розпорядку денного, то він мало чим відрізнявся від московського. Ті ж години навчання, відпочинку і молитви. Щоправда, не було варти. Кожен міг піти до міста. Ще вільніше почували себе своєкошні, до яких належав і Віктор. Він вже трохи обтерся в дитячому гурті московської гімназії, тож з першого дня в Ніжині відчував себе як удома. До того ж усі учні, як і він, з українських сіл та хуторів. Серед них чимало дітей з простих родин, без будь-яких відзнак чи титулів. Нового учня посадили за один стіл з Миколою Яновським. Микола тримав себе незалежно і відокремлено. Не сходився з групою Нестарокукольника, покійний батько якого був директором гімназії. Присвоївши собі право верховодити, Нестор і його друзі насміхалися над тихим Миколою, вигадували на нього різні прізвиська. Опинившись у новому оточенні, Віктор не приєднався до верховоди кукольника, а уважно придивлявся, чого той вартий. Невдовзі заприятелював з Миколою. Може тому, що і Микола мав хист до копіювання знайомих людей? Ну, правда, Віктор не сварився з Нестором, адже той був досить здібним хлопцем. Майже всі учні віршували. Особливо виділявся кукольник. Він твердо і дещо зухвало заявляв, що буде літератором. Спробував свої сили в поезії і Віктор. Та на великий подив однокашників писав українською мовою. Ну що ж, хай собі дивуються. Але до української він звик з пелюшок. Адже нею розмовляють удома, в борзні. Зрештою довкруж. Хохол, якось штрикнув кукольник. Образився Віктор. Але промовчав. Хай кипкує, а він все одно писатиме рідною мовою. Віктор Забіла і Микола Гоголь-Яновський не належали до кращих учнів. Віктор не любив іноземних мов, і якщо й мав трійки, то лише завдяки постійному своєму веселому настрою та лояльності до вчителя. Микола ж ненавидів математичні науки та ще був принциповим, тож і хапав незадовільні оцінки. У гімназії вищих наук були гарні викладачі. Іван Семенович Орлай закінчив Петербурзьке медико-хірургічне училище, а потім філософське відділення Львівського та фізико-математичний відділ Будапештського університетів. Він вимагав від усіх свідомого виконання обов'язків, а вільні години завжди проводив разом з учнями, захоплюючи їх співами, музикою. Навіть Віктора залучив до хору, а хлопець мав гарний, сильний голос. Орлай був тонким педагогом і чуйним вихователем. Він ревно стежив, аби ніхто з учнів не був скривджений. Добрий і товариський професор Шапалинський викладав математику. Гімназисти дуже поважали його. Він ділився зі старшими учнями новинами літератури, історії, політики. Не дивно, що з алгебри та геометрії Віктор мав четвірки. Російську словесність та риторику викладав молодший професор Нікольський, що залюбки цитував теоретиків та товкмачив учням книжкові догми. Заняття проводилися нудно, уроки тяглися довго, в багатьох учнів, у тому числі і у Віктора, з поведінки стояли трійки.